Зі вгору, наче труби хвостами, їх вели на срібних повідках, майже голі красуні, з розпущеним на спину волосся. Іван йшов поруч з Марією, і димів люлькою, дим був вогкуватий і солодкий. Він зорив на той похід із незбагненним задоволенням, обличчя його густо залите мертвим світлом, було спокійне. тому летіли сови і кажани, шаруділи крильми і в їхньому леті також була особлива урочистість. Ставало холодно від безлічі чорних тіл, і вона щільніше згорнулась у хустку. Вони ступали також у лаві. Це спостерегла Марія несподівано і з жахом. Лави були виладнані по двоє – дівчина, а біля неї перелесник. Були нечупарні, брудні, огидливо шкірили зуби, а дівчата дивилися на них – із зачудуванням та захопленням. Вона швидко зернула на свого спутника, але це таке був Іван, який спокійно кушпелив люлечку і, як усі, був урочистий. «Куди це ми?» – прошепотіла вона йому на вухо. «І чого це так навколо стільки нечисті?» Іван усміхнувся. «Мені важко тобі все це пояснити», – сказав по хвилі, «бо я не певний, що ти зрозумієш». Вона притислася до нього, все більше переймаючись жахом. «Я хочу тобі показати новий світ», – сказав він. «Світ ночі. Тут усе не так, як там». Він махнув назад. «Денні створіння бояться ночі, а ці – дня. Денні створіння скуті ланцюгами світла, а тут усі вільні. Ти будеш розкута, вільна і вічно молода. Пізнаєш таке, на що не здатен недолугий світ». Людину може зачарувати тільки ніч. Вона й справді не зрозуміла нічого з того, що він сказав, але перед нею розгорнулося дивне видиво на Велетенському полі, скільки сягало око, розгортався шалений бузовірський танець, вили собаки, нявчали коти, ремигала худоба, худі, голі, чорти били у великі бубни, скавуліли лисиці й пацюки. Горлали сечі і посвистували кажани. Красуні шалено смикалися, волосся їхнє розпадалося, а очі божевільно блищали. Біля них вилися білі харти, а від їхнього вереску аж у вухах лящало. Тоді виступили у танок і дівчата з перелесниками. Перелесники роздягали їх розкидаючи на всі біч одежу, і вони, щасливі і зачаровані, почали витупувати по своїй одежі. За каблуки рили землю, і та стогнала. Собаки налітали вихорами і рвали розкидане шмаття з радісним завзяттям, а дівчата, наче від лоскоту, реготали. Навколо них вилися довгі чорні тіла, і Марія вловила краєчкам вільного свого мозку, що це... «Чортівські хвости! Пора і нам!» – гукнув Іван, і рвонув у неї на шиї сорочку. Жах оперіщив її, вона закричала і випручалася із його чіпких рук. Він уже зірвав з неї плахту, і жінка відчула раптом, що все навколо зовсім не страшний сон, що вона потрапила на відьомський шабаш, і що їй треба тікати звідсіля якомога чише. Іван схопив її ззаду обома руками, коли блискавично сяйнула їй рятівна думка, і вона, трачачи свідомість, наклала на груди хреста. Відтак сталася адміна. Все навкруги позникало, і вона здивовано роззернулася, стояла на якомусь величезному смітнику, а довкола було набито безліч череп'я. Була боса, і ступати на те череп'я ставало боляче. Знеможено сіла на стару прогнилу бочку – і заплакала. Їй здалося, що її тяжко і гірко образили. А ще вона подумала, що таки прокинулася із того сну, який так довго її мучив. Розглядалася навкруги. Під холодним світлом мертво лежав смітник. Де-неде полискували калюжі. І вона, ідучи повз них, бачила задубілі жаб'ячі тіла, які наполовину висувалися з води. Небо над головою тріпотіло зорями і здригалося, в ряди годи обривалася і креслила срібну риску якась яскрина. Марія була майже сліпа від сліз, вона вже не зважала на череп'я, йшла і кривавила ноги. Стояла довкола тиша, морочна, сторожка, лише чувся тріск ламаних під ногами черепків. Інколи сідала відпочити і шепотіла молитви. І стало їй оцієї ночі місяця жір цього смітника гостро, самітно. Подумала, що їй, мабуть, не дійти додому, та й не хочеться туди йти. Все могло повернутися, і вона знову западе в той чорний вогонь. А вже хотіла вона спокою, надто зараз, коли перебиралася через цей дикий смітник. Ішла, ішла, а коли не стала сили і впала, над головою спалахнула зірниця, і жінка побачила себе на ганку власного дому. Ніч іще не закінчилася. Стояла глуха і безмовна, лише холодний місяць царював у ній і сміявся. І їй незвідчому стало боляче слухати той сміх, бо туга гаряче степнула їй серце. Цей час почувся шелест, і вона впізнала знайому постать, все більше і більше – Вслуховувалась у зацепеніння, яке поступово охоплювало її тіло, а він стояв у глибині мороку і тужно дивився. «Чому ти від мене пішла?» – нарешті витись він із себе. Вона мовчала, здавалося, переставала існувати. Мертве сяйва обливало її обличчя мерзлим молоком і в ньому поблискували її очі. «Хочеш, я б приходитому, як раніше?» – сказав він і нікуди більше тебе не водитиму. Вона почувала себе деревом, самотнім, нерухомим деревом, на яке лється мертве світло. Не може зрушити з місця. Воно, наче каліка птах, махає крильми, але не для того, щоб злетіти. Від того тріпоче б'ється листя, а воно дивиться своїми дуплами в ніч і гукає до себе дятлів. Вони зможуть ударити дзьобом у серце і вибити з них тих жорстоких черв'яків, які точать його. «Мені важко без тебе», – сказав він. «Мене проклято тим, що маю приходити до тебе в чужій личині, але та личина вже приросла до мене, і чим більше з тобою живу, тим більше стаю тим, кого ти по-справжньому любиш і чекаєш. Можливо, я тільки тінь того, кого ти хочеш, але вже тим самим я твій. Скажи, чи не дав я тобі радості і щастя?» вона вже зовсім стала деревом, високим і самітним, до якого замість сподіваних дятлів прилетіли зазулі. Зазулі, які замість вибивати серця черв'яків, вдалися рахувати, скільки років залишилося жити тому серцю. Кукання те було одноманітне і безжальне, і від того хотілося хоч раз злетіти. Думай не тільки про себе, а й про того, «Кого ти чекаєш?» – сказав він. «Про те, що йому болить серце, то вже частково і моє серце. Хіба не любив тебе так, як ніхто із людей? Хіба не згубив я заради тебе своєї колишньої подоби? Невже й справді так багато важить для вас людей ваша душа? Адже й син у нас є». Вона шелестіла листям, а коли побачила свого сина, якого ніс на руках Іван, Хитнулася було вслід, але деревам судилася доля стояти на одному місці, і вона закричала їм у слід, кожною брунькою і галузкою своєю. Іван повернувся з походу на світанку, був одягнений у багатий кармазиновий стрій, і коли проїжджав вулицею, на нього вийшли подивитися всі сусіди. Вийшов і Маріїн батько, і Іван по-молодецькому зістрибнув із коня. Вони рушили до Іванової господи, а по дорозі батько оповів йому старечим тремтливим голосом про Маріїну хворобу і про те, що вона банувала за ним. Вони увійшли у двір і спинилися. Двері і вікна господи були порозчинювані, і видно стало, що в хаті гуляв вітер. На порозі сидів кіт і, як побачив їх, злякано чкурнув у кущі. А коли вони ступили в сіне, їм у вічі ледве не вдарив чорний ворон. У світлиці лежала мертва Марія з притиснутим до грудей теж неживим сином. Кров на снігу Незвичні настрої обсіли сьогодні Іллю Торського, ігумена Густинського монастиря. Він їхав загорнутий у вовчі хутра, Притомлений кінь уже не біг, а йшов, і візниця Чернець у величезному кожусі подрімував на ку саней. Над головою похитувалося блідаве небо, і холодно палало в тому небі сонце. Грала навдокіл та іскрила широка снігова рівнина, переліски теж були засипані снігом і поставались віддалік, наче гори. Тонкий сум торкнув душу Торського. В голові ще стояли слова, які він почув від київських знайомих, ще бліділи уяві їхні обличчя, хиталися, як небо, оте над головою, немов вирізані з тонкого і м'якого паперу. Хотів обдумати ті важкі і неприємні для краю звістки, про які оповіли йому ті обличчя, але не міг утримати біля себе ні думок, ні обличчя отих. Відпливали, наче брала їх з собою прозора вода, а тоді припливали знову. Дорога порипувала під кінськими копитами і санками, тихий і злагоджений ритм того рипу заколисував Іллю. По дорозі він заїхав у батьківське обійстя, і гуменів батько, сивий козак, обійняв сина, і на оці йому блиснула сльоза. Ілля озирнувся. Побачив його там у глибині цього поля, коло далекого переліска білого на білому тлі, наче вицвіченого. Стояв на дорозі з і в білому кожусі, дивився у слід саням. Було це так, коли він покинув рідне обістя. «Гей, сину!» – сказав старий на прощання. «Чи ж побачимось у цьому світі ще? Вже я не молодий, і до мене біла гостя приходить». Іллі здалося, що бачить оту білу гостю, стояла за батьками плечима в білій сукні, аж до землі волочилася, і обличчя в неї, як баби снігової. Там, біля села, стояли й баби снігові. Було їх три, і дивилися вони в їхній бік також. Батько був ванів на порожній дорозі, і теж був наче з паперу вирізаний». Іллі захотілося раптом повернути коні і пробути з батьком ще один день, щоб вони могли посидіти в порожній хаті і щоб, дивлячись один на одного, відбули отак прощання своє. Довшого прощання захотілося Іллі Торському з батьком, бо саме в той момент, коли озирався на баби Снігові і на батька біля них, повірив раптом, що з батьком уже і справді ніколи вони не зустрінуться. Три снігові баби вийшли за село і зорили червоними очима. Жінка у білій сукні йшла вслід за батьком, який повертавсь у свій порожній дім. Біля придорожнього хреста батько знову спинився, спинилася й жінка біля нього, і Ляторський аж очі приплющив.